Dagens Popcorn, Skyfall. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Och nu har vi faktiskt, nu kan vi faktiskt säga att vi har sett alla Bond-filmerna. Ja. I alla fall de officiella. Precis. Och eftersom vi hade Bond förra veckan så fortsätter vi med Bond. Det var ju lite det som var poängen. Och det, kändes faktiskt, det känns ju faktiskt ganska lägligt nu i och med eh, inte bara att det var så att säga, premiär för den nya bondfilmen nu utan faktiskt också att det var Bonds 50-årsjubileum som filmserie eh, bara här om dagarna. Det är strångt faktiskt. Det är, jag kan inte komma på några andra exempel på en serie filmer som har hållit i sig och överlevt så pass länge. Mm. Och som förmodligen kommer att fortsätta att ha livskraft ett bra tag framöver. Men det är nog just, tror jag, för att, att det, det är så tacksamt och så... Alltså det är någonting som inte är så tidsbundet ändå. Så det går det är ju faktiskt inte det. Det är själva grundidén. Går att applicera på nya berättelser och nya miljöer väldigt väldigt lätt. Och spionage har man ju hållit på med hela tiden. Så det, ja, men jag tror det, det ligger liksom någonting i själva konceptet som gör att det blir väldigt tidslöst. Absolut. Och för de som eh, lyssnade på förra avsnittet till eh, punkt <hörde>, <hörde, hörde ju lite vad vi sa där om särskilt de två senaste bondfilmerna, Casino Royale och Quantum of Solace som eh, vissa ser nästan lite som en enda lång film, för att det, ändå, det är det enda exemplet hittills på, där en bondfilm har varit en direkt uppföljare på en annan. Absolut. För att de brukar ju oftast vara ganska så fristående. Ja, det tycker jag. Alltså, ja, det är ganska sällan som man har refererat direkt emellan och knutit ihop handling på det sättet utan det har bevarat. Det har ju alltid funnits lite passningar så till de tidigare filmerna. Men det har aldrig känts som att det har varit... Eh, så något... Nej, och det, det har aldrig varit eh, nödvändigt att ha sett några av de tidigare. Men för Quantum of Solace så var det ju i princip det. Ja, och kontentan från förra avsnittet när det gäller de filmerna var väl att vi, vi kunde gå med på Casino Royale men vi hade svårare att köpa Quantum of Solace som bondfilm. Så det var ju med lite blandade känslor som vi gick och såg i Skyfall nu. Alltså för... jag, skulle, jag skulle vilja påsätta, jag, jag, jag hade nog inga förväntningar överhuvudtaget. Mm. Eh, det jag hoppades när jag gick dit var att jag inte skulle liksom ha slängt ut pengar på skit. <laughs> men men alltså, längre än så tänkte jag nog faktiskt inte, för att... Eh, Det, det kändes verkligen som att antingen det kan bli flipp eller flopp, ingen aning. Verkligen, jag, jag var också lite orolig när vi gick och speciellt eftersom jag medvetet har undvikit allt förhandsnack mm. för jag vill verkligen komma dit och vara så ofärgad som möjligt av andras reaktioner. Yes. och jag tror att det är viktigt så innan vi går vidare så ska vi definitivt utfärda en väldigt, väldigt fet spoilervarning vi kanske inte kommer komma in på liksom, de riktigt så här, saftiga detaljerna än, men det kommer garanterat och det här är en sån film där hemlighetsmakeriet har varit väldigt stort mm. det är många detaljer som och många så här, stora avslöjanden som sker allt eftersom i, i filmen som har hållits hemliga och med goda skäl skulle jag vilja säga. Ja, Så att eh, har ni inte sett den än, så sluta lyssna direkt och gå och gör det. Eh, så kan ni lyssna sen. Alltså det skulle jag vilja säga faktiskt. Ja, ja. Absolut. Eh. Men vad jag skulle vilja säga för att eh, särskilt efter Quantum of Solace mm. så var det vissa saker som jag önskade mig mm. nu när vi gick och såg den här. Och en av de viktigaste sakerna som jag ville se var humor. För det finns i princip ingen humor överhuvudtaget i Quantum of Solace. Nej. Det fanns en del, den var inte så att den var, man faktiskt satt och skrattade hö, högt, men den var lite småkul här och där, eh, Casino Royale tänker jag på. Mm. Eh, och det kändes som att det försvann helt i Quantum. Mm. Eh, det andra är väl att Daniel Craig Det pratade vi om ganska mycket i förra avsnittet. Han du har pratade inte... om det ganska ja. mycket. Ja, jag vet att du och jag har lite olika <laughs> för... lite olika åsikter. Där. Men han har inte övertygat mig om att han kan eh, hålla upp Bond som roll. Eh, jag kan köpa det i Casino Royale därför att där är han nykläckt agent. Mm. Där, där skärmas igenom. Man ser tydligt att han går igenom en resa mm. från Liksom ett visst utgångsläge och förvandlas och blir något annat i slutet av filmen. Mm. Men det känns som att de kastade bort det Quantum of Solace. Det är det... kanske därför också som jag har sådana problem. För det har jag också. Ja. Att Det kanske just därför man får sådana problem med Quantum of Solace. För att slutet på Casino Royale lovar någonting annat mm. och jag... än vad Quantum of Solace ger. Exakt, det kan jag verkligen hålla med om. Och det tredje var väl också att knyta an med till karaktärerna för det är mm. någonting som särskilt Brosnan filmerna gjorde väldigt bra att de gjorde särskilt eh, M till en karaktär, alltså hans medarbetare på MI6 helt enkelt Ja, och det jag tycker eh, har varit lite synd kanske i de här två tidigare Craig är att den relationen hon hade med, som fanns mellan Brosnan och M det blev mer bara till en knatrelation mm. i i eh, eh, Casino Royale och Quantum Solace. Att det blev liksom en Ayabaya. Ja, oh, okay, man kan ju gå och springa i ett istället. Ja, oh, Ayabaya. M blev enda. plötsligt väldigt endimensionell. Ja, och det, det kändes lite tråkigt i slutet. Alltså, så slutsat man nästan bara med en tryck till honom då. Mm -hmm. Bara gör det, skäring. <laughs> för, vilket var lite synd att man kände så för juridensken väldigt bra. Och jag har verkligen gillat henne som M. Men särskilt i... Quantum of Solace kom till mm. en punkt när jag kände det. Men nu är det inte roligt längre. <laughs> Nej, precis. Och jag tror att den, den fjärde och sista punkten på min önskelista eh, var lite mer eh, spektakulär action, skulle jag säga. För det är inte så att det inte finns spektakulär action senare, men de är lite för vardagliga. Alltså, särskilt i Quantum of Solace var det sånt som man mer ser kanske... i, en, i en krigsfilm liksom eller någonting. Det, var, det kändes inte så Bond utan det kändes mer som... Men något som... som känns lite så här extravagant. Exakt. Något som är lite så här att det här är lite over the top men jag gör det för att jag kan. Alltså lite det här extravaganta. Lite kaxiga. Liksom. Precis. På något sätt. I'm Bond. God it, liksom. Mm -hmm. Sen kan vi faktiskt också passa på att nämna någonting om regissören till den här filmen. Mm -hmm. på, ja, jag har snappat upp. att det var faktiskt Daniel Kriegs förslag att han skulle få göra den här filmen. Och det är, det är intressant också, det är Sam Mendes som mm. har regisserat den här. Och det är första gången, om jag inte minns helt fel, som en Oscarsbelönad regissör har regisserat en Bond-film. Mm. Han ligger bakom bland annat American Beauty. Mm. Och så. Ja. Nej, men, ja. så. Så det är, är också en intressant... Mm. <laughs> men som sagt jag hade de här poängen på min önskrivs, jag vet inte om du tänkte något liknande så Jo, men alltså det tror jag, vi har pratat mycket om det också, jag tror vi har haft ungefär samma alltså, vi har sett vissa saker olika men kontentan har vi månader haft en ganska stor samsyn på vad det är som har fattats särskilt i och mm. jag tror att när det gäller Casino royal har nog du lite mer skilda åsikter hur du det, det är en tror bra jag också. Film, eller inte alltså ja, vi har nog olika åsikter till vad som gör den till en bra film. För ja, vi... jag, jag tycker att det är en bra film. Mm. Jag tycker däremot inte att det är en av de bästa bond på något sätt. Nej. Det finns många saker som jag personligen tycker inte håller med den. Ja, men sen tror jag också det har att göra med att vi gick in och såg den första gången under väldigt olika förutsättningar du och jag. Det är nog väldigt sant också. Vilket man färgas av. Men... men... No, Nog om det, nu ska vi gå vidare till Skyfall Vi sitter där och filmen börjar Och den allra, allra första bilden I, scen, i scenen Det är också en sån där grej eh, Att Daniel Craig-stil eh, När han spelar Bond Är att han är väldigt, väldigt bufflig alltså, jag, Det är också en sån man ska säga, Okej, okay, fem punkter Jag ville se Daniel Craigs Bond Vara smidig. lite mer ja, Han ska vara lite mer smidig <laughs> Lite mer hemlig agent Och lite mm. mindre råbarkad lönnmördare Liksom <laughs> Lite Men i alla fall, allra första bilden eh, När vi ser honom i en mörk korridor Och han går fram mot kameran Och han tittar rakt in i kameran Och drar upp pistolen Och då, det först, min första tanke var, var Åh nej Det känns som att Då kändes det liksom att det här, De är så medvetna De var verkligen spela upp den här tuffa Imagen på honom Och försöka göra honom så råbarkad och liksom cool som möjligt Och jag bara känner, herregud Ska det här verkligen sätta tonen för allting Och direkt nästa bild, mm. då går han in och så, så förstår vi att han är ute, och, ute efter en hårddisk. Så, och så är det en annan skadad agent. Och det första han gör är att gå fram och kolla om han är okej okay och försöka hjälpa honom. Mm. Och då blev jag helt plötsligt intresserad av att oh, vänta lite nu. Det kanske är lite annorlunda. Och de säger till och med åt honom att men du, du måste gå därifrån. Ja, men Jag kan inte göra det för han kommer att dö då. Alltså, du vet. Liksom, precis. Och då helt plötsligt direkt... vänta, ett av mina absolut största problem med hur han har spelat bond tidigare har de liksom med en gång åtgärdats. Bara, okej, okay, det här kanske kan bli någonting. Uh -huh. Och sen drar den här första actionscenen igång i, som, i, ute i Istanbul. Mm. Och ja... Det börjar ju ganska, ganska så enkelt liksom med biljakt som sen förvandlas till en jakt på motorcyklar och som eskalerar hela tiden och de slutar uppe på, ett tak, uppe på ett tågtak. Och det är, för att inte överdriva alldeles för mycket, jag satt verkligen och njöt hela tiden. Jag var så lycklig. Jag kan väl säga så här att det är nog första gången vi har suttit på bio och high-fivat varandra. <laughs> Eh, det, det är snyggt, det är underbart Och det är eh, Utan att säga för mycket om den här scenen Men det är precis den typen av Bond-action-lösningar Som man vill se eh, Samtidigt som att eh, Den känns väldigt modern Den känns ja. både väldigt traditionell Och väldigt modern på samma gång mm. Och det är Väldigt, väldigt svårt Att lyckas med tror jag. Och det har de verkligen gjort här. Men det är mycket så här, det är en annan sak som vi kommer att återkomma till. med miljöerna. Mm. Hur de har filmat miljöerna. Det är mycket så här. Väldigt breda kameravinklar. Man ser mycket av det omgivande. Och det är fruktansvärt bra. Det var ju en av de största problemen vi hade med kvantum. Var mm. att det var filmat väldigt hackigt och väldigt nära. Så man hade inte riktigt se vad som hände. Det finns inte tillstymmelsen av det problemet här. Jag, ja, precis. Så även lite som i bildspråk så känns den faktiskt mycket mer bond. Som mm har -hmm. ehm, en van liksom de här stora vyerna som du säger från de äldre filmerna. Som man nu var en van vid de här stora skitbackarna och allt vad det nu är. Liksom, de här ja. perspektivbilderna. Exakt. Och i den här inledningen så får vi också då givetvis se vår Ola pass Så hon behöver man inte heller vänta på sig länge. Nej. <laughs> så det var ju trevligt. Och, sen, sen, och, alltså, och, ja, det ja. kan vi komma till, men visst, fortsätt. Och sen kommer själva titellåten, själva introsekvens, eller vad man ska kalla det. Ja, för det, ja. det är ju lite poängen med de här förtitelscenerna, om man så säger. Det mm. är ju att man ska komma in i filmens värld och förstå vad det är de kommer sätta för ton mm. för filmen. Liksom sätta stämningen för allting. Och det här är nog ett av de bästa exemplen i alla bondfilmer ja. på hur man ska göra det. För det är verkligen med en gång sätter liksom, okej okay, eh, vi har, vi vet precis vad problemet är. Mm. Vi vet precis vem han jagar och varför. Och mm. vi sätter upp eh, den här eh, antagonismen han har med sin arbetsgivare ju med eh, M och mm. Eva eh, som är med honom på det här uppdraget. Liksom allt detta får vi med oss och sen kommer låten Mm. Och titelsekvensen, dels är den skitsnygg ja. Och dels är låten fantastiskt bra Och den är också så sådär Man märker att det är en modern låt Men samtidigt så skulle den mycket väl kunna passa stilmässigt Till några av de gamla bondfilmerna också Man känner igen verkligen det här svepande orkestrala Absolut. Som man känner igen Och det är, ja, det är väldigt, väldigt snyggt Jag fick rysningar Jag med, jag med. Eh, där är vi nog rörande överens. Och sen så tänker man så här. Oj då! Eh, de, de brände av allt kruppet den första kvarten nu. Eh, jag satt lite och tänkte finns, så. Risken finns. <laughs> och på sätt och vis... Eh, utan att avslöja för mycket i förväg men sagt, har, har ni lyssnat så här långt utan att ha sett filmen så för guds skull sluta och gå och göra det men, <laughs> men i vilket fall som helst på sätt och vis så skulle man kunna säga att de gjorde faktiskt det på sätt och vis på, ja på sätt och vis nej därför att eh, som sagt det var en av de saker som jag saknat lite och som de definitivt ger i inledningssekvensen de här Riktigt over the top-action-sekvenserna, det här med lyft med den här grävmaskinen uppe på tåget, liksom allt det där. Jag älskade verkligen hela det. Mm. Och de har inte direkt någonting i den stilen i resten av filmen, utan actionsekvenserna i resten av filmen är mycket, mycket mer jordnära. Mm. Men å andra sidan så är det också mer passande till handlingen. För handlingen är också mycket mer jordnära och mycket mer personlig. Och jag gillade det. Um, och här kommer vi väl till en av de stora styrkan med den här filmen. Och det är plötsligt så börjar man bry sig om den här Bond. Um, han har kanske inte verkat särskilt sympatisk i de andra filmerna. Han har verkat, som du säger, lite bufflig. Alltså, också det här att man... Um, jag vet inte, du har stört. Eller, vi har pratat om det. I de andra filmerna Han går runt och är ganska otrevlig Och ändå så får han liksom kvinnor som kastar sig runt halsen på mm -hmm. honom då. Men vad har han rimligtvis sagt För att du ska gå igång på honom liksom? <laughs> han, han, har, han har varit ganska stöttig rätt genomgående Men här har han hittat någon form av Visserligen ganska torr Men ändå någon form av humor Absolut. Något som gör att man kan förstå ja, men okej. Eh, det där var underfundigt. Eller det där var liksom. Eh, han har, jag inte Han har någon form av timing i alla fall. Mm -hmm. som, som gör att han blir mycket mer <laughs> intressant. <laughs> Absolut. Men också det där man får man, man får en mycket starkare koppling till, till hans person ju längre filmen går. Vilket Absolut. gör att man verkligen bryr sig om honom. Man vill se om hur det går, man, ty man tycker om honom någonstans i slutändan. Faktiskt, och det är just det. Där kan vi checka av en liten grej från önskelistan, det här med humorn. För mm. att den här filmen är stundtals väldigt rolig. Ja, och jag tror att det finns, det finns liksom två typer av humor. det är det ju det här... Liksom... Ja, som är inbyggt i bonus, liksom Alltså saker de säger I olika situationer Och, mm -hmm. olika... och det är sånt typ. typisk Brittisk humor på många sätt My Mycket sådana här torra kommentarer och, eh... Vi skulle kunna ge ett exempel mm -hmm. eh, Och nu får du hjälpa mig <laughs> eh, nej, men, eh, Ja, nu får du hjälpa mig Ja, hjälpa vilken till. är det du tänker på? Ja, det vet jag inte <laughs> <laughs> Jo, jo eh, när, han ska be, ha, när han sitter fast och han ska ta sig framåt i tåget mm -hmm. Och han tappar kontakt med M där ett tag Och sen hon bara, vad på? Och då har han typ hängt utan på tåget och grejet Alltså han har haft massa grejer för sig ja. Och så sen så bara rättar han till säger Ja, jag behöver bara byta vagn liksom ja, det är väldigt väldig typexempel. Och det är precis sånt där som vi har sett tidigare med Roger Moore och mm. som vi har sett med P.S. Brosnan. Det är precis den typen av kommentarer. Och jag också det, man... får inte, det, det kommer inte hela tiden och det tar inte överhanden så som det kunde göra ibland med de tidigare som vet att vissa retar sig på. Så också... det är ingenting man ska oroa sig för. Men jag tycker också i den här scenen när han ska utvärderas på nytt. Mm -hmm. um, och ha... Och man märker att han tar det ju inte riktigt på allvar Nej <laughs> Och alla de svaren, ger, men det är också en typ av Torr humor, alltså det är hans sätt att bita ifrån på något sätt Eller liksom mm -hmm. ge fingret åt systemet för att Jag är ni borde känna mig vid det här laget. Alltså, Precis. Men det är, också, det är också hur han agerar. Alltså, ja. det finns ju en sån när han hoppar om bord på det här tåget i inledningssekvensen. Liksom. Det är så här jättestor action, så han verkligen anstränger så att det slutar landa på det här tåget. Det första han gör, bara reser sig upp och så rättar han till liksom, sina machettiknappar lite grann. Och så bara går han vidare som om ingenting hade hänt. Ja. Och det där, det är verkligen, det är så Bond. Mm. Det är så fruktansvärt mycket Bond. Mm. Så där det, det känns som att det är väl en av de stora grejerna. Här har han faktiskt blivit Bond. Här känner man igen. Även om det är en ny stil. Men han har man hittat sin egen stil, men det är fortfarande Bond. Ja, och jag tänker också den här coolheten lite. Jag tänker på den här scenen när han eh, hämtar ut de här pengarna Flashiga stället mm -hmm. han pratar med den här tjejen eh, Första gången Severin eller vad hur man uttalar det Jag reserverar mig för det Men i alla fall eh, En vacker dam givetvis eh, Och hon säger liksom att Så fort jag går härifrån så kommer de ju Och, och ta hand om dig, De här killarna Och att han ändå liksom Man märker att han hela tiden likt de andra barn Att han hela tiden har sån koll på situationen Mm -hmm. att, han är, att han är så med i stunden Samtidigt som han tar det jäderligt Coolt, han bara väntar in liksom. Och det är också väldigt Bond för mig mm -hmm. Att kunna behålla det, Den attityden och bara okay. behålla, behålla Lugnet och behålla kontrollen Över situationen och mm. kunna behärska den mm. Däremot är det inte sagt att han i den här filmen blir någon stålman som Nej. klarar allting som han tar sig för. Det gör han inte. Nej. Och det, det är väl också en, en sån grej att han, han får faktiskt vara mänsklig. Mm. Det är en, en stor, ett stort tema som genomgår genom hela filmen att han är verkligen ur fas. Mm. Men Ändå alltså till, till, till den grad att han egentligen borde vara avstängd. Ja. Men M tror på honom så mycket, tror på hans sätt att göra saker, på hans metoder. Mm. Att hon låter honom gå ut i fält ändå. Och grejen är att till skillnad från typ Quantum och Solace så förstår man, när man har sett den här filmen, att hon har det förtroendet. Mm. Och det är väl just en av de. <laughs> det, det skulle jag säga, det är nog en av de största tjänster som som den här filmen gör till serien som helhet är att den återställer den här eh, balansen och den här relationen mellan Bond och M. Mm. De till, igen får en väldigt komplex och väldigt intressant relation till varandra. Sen Utan att avslöja för mycket om själva plotten så sett, men jag vet ju att vi konstaterade att det nästan är lika mycket om inte mer M's film. Ja. Detta, faktiskt. Det är det Vilket säger någonting om hur, om hur viktig roll M har i Skyfall. Mm. Att hon verkligen tar plats igen. Men det jag tror jag räcker nog att säga så just om det. Mm. Just nu i alla fall. För jag tror att vi kommer vara tvungna att återvända till det framåt slutet. Men då kan folk välja att skippa det om de vill. Så vi varnar när det kommer. Men sen andra, alltså helt... Sen en sak jag gillar- det är alla de här småpassningarna till- liksom det, det som har varit. Ja. Och då tänker jag bland annat på första scenen- där Bond träffar Q. Ja. För det, det är inte direkt någon jättehemlighet- heller längre att- nej. Nej, Q är med i den här filmen. Men det är en helt annan- version av Q den här gången. Mm. Och det är så roligt. <laughs> det är Och det, så Det är precis det, det här vi säger. alltså Igen- de har lyckats ta precis samma eh, idé. Alltså, Scenerna med Q har alltid varit för att dels introducera Bonds prylar som man kommer att använda under mm. filmens gång och dels är det komikoliv. Det är alltid en väldigt, väldigt rolig scen. Mm. Och de uppfyller precis de här kraven, men gör det mm. på ett helt annorlunda sätt. Mm. Där eh, den tidigare Q, som vi väl känner till, var ju den här gamle åldrade mästaren liksom, som var så här, tekniskt så, har vi, så Vilket inte känns så där modernt nu för tiden. Han var liksom mer som en gammal professor på ett universitet ungefär. Det var lite den känslan. Medan den nya Q är en väldigt, väldigt ung hacker i princip. Och det, alltså, och det känns också fräscht för då tänker man liksom idag i dagens och informations- och tekniksamhälle, alltså vilket försprång är det man måste ha? Givetvis måste man ha liksom, det här virtuella. Alltså, alltså jag, jag, jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså det är ett av de bästa dragen vad jag har gjort med nya, och det är ju kuren en annan roll. alltså jag, jag tycker det var det är ett genidrag. Absolut. Och det är, det är en av de roligaste scenerna i filmen som säger bör med Q-scenerna. Eh, och så gillar jag också att det är liksom... För det vet jag också, många kanske har känt att det har blivit liksom eh, överdrivet med den här vanliga hollywood tug action, liksom, att det har blivit plådigt och det har blivit liksom sådär. Eh, jag vet att det är därför min pappa slutade titta på Bond för han tycker att det har totalt gått över styr. Eh, men här tycker jag att det är så uppenbart, eh, särskilt i den scenen också, att man går back to basic. Mm -hmm. Vi gör det vi är bra på. Och hela, hela diskussionen är ju sån att, amen, är den här organisationen förlegad och vad är vårt uppdrag och varför måste vi finnas? Och hänger vi ens med i dagens, liksom. Mm -hmm. eh, har, har, vi någon, har den här organisationen någon plats i världen idag? Mm -hmm. eh, allt handlar ju liksom om det här. Och ändå så blir ju behovet av att gå tillbaka till den här verkligen, verkligen basic-kunskapen. Um, Precis. Att det blir det som blir det jag tycker det är, det är så vackert. Det Och det är väldigt... Fossil. Och det jag gillar med det också. Det, dels är det väldigt intressant bara om man ser det till filmens handling. så, Men det, det är dessutom en, lite av en parallell till eh, Bonds roll Mm. inom filmen också men också Bond-serien som helhet mm. det är som en kommentar på på hela situationen med filmindustrin idag mm. som, för att det har varit lite den alltså, kanske inte så mycket nu för att jag vet att både K e, Casino och Quantum var e, väldigt stora succéer de drog in väldigt, väldigt mycket pengar mm. men samtidigt så har de fått väldigt mycket kritik för att de har tagit för stånd, stort avstånd från den traditionella stilen mm. och då är det lika mycket en kommentar på Bond-serien Som helhet, har den blivit förlegad? Går det att göra någonting med detta? Är det verkligen nödvändigt att ha det? Det är väldigt intressant att tänka på det på det sättet. Ja, men Det är det som att de kommenterar sitt eget val. Att då går vi tillbaka och ser vad vi kan hitta för nytt i det gamla. Och ser, Exakt. Och är det det här ni vill ha? Och, det finns och jag ju... tror att det är det folk vill ha. Jag mm -hmm. tror faktiskt det. Det tror jag också. Och det... Jag tror att den här filmen kommer att bli en enorm succé. Mm. Och vi eh, har redan konstaterat Daniel Craig har kontrakt på att göra två stycken bondfilmer till efter denna. Mm. Och kör de vidare i en liknande stil som Skyfall mm. så kan det bli hur bra som helst. Och då hoppas jag för guds skull att de behåller samma regissör också, för de har hittat något så bra. Ja, verkligen. Eh. Men det jag gillade, för att gå tillbaka nu där vi var, det jag gillar med Q också att han får också bli en karaktär. Ja. Som är med. Alltså, det är inte bara de här lilla eh, två minuterna, utan han får också vara aktiv eh, i, i förhandlingen. Liksom, att han... För där är också en sån poäng eh, som eh, är mer realistisk men mm. som fungerar även i, i handlingen, i, i själva konceptet. Så. Och det, det är att eh, Bond är inte ensam. Mm nästan någon gång, utan har nästan alltid uppbackning mm. om så bara via radio. Mm. Och, det, och det är också sånt där, det. självklart har man det när man går ut som hemlig agent, klart att man inte är alldeles ensam och ingen har någon som helst koll på en. Nej. Då är just frågan hur gör man det spännande? Mm. <laughs> och det men det tycker jag absolut att de har lyckats med här. Men mm. det är väldigt kul att de har behållit det att de faktiskt har inkorporerat det. Det blir, som sagt, det blir mer realistiskt och det, det känns mer äkta. Absolut. Um, och så. Ja, uh, uh, precis. Nej, men vi, vi kanske. Uh, nu nu vi, utfärdar vi en sista stor spoilervarning så kan vi gå loss ordentligt <laughs> på själva huvudproblemet eller huvud mm -hmm. grejen i den här filmen. Då. Precis. Och det som har hänt är egentligen att MI6 har gjort bort sig riktigt trevligt. Mmhmm. Eh, och det är väl därför man mycket ifrågasätter deras kompetens också så vad håller ni på med där borta? För att de har lyckats bli av med en lista. Självklart handlar det om en lista. Ja. <laughs> eh, men det är sådana som har varit infiltrerade agenter va? Som är infiltrerade agenter är infiltrerade. aktivt till och med. Ja. Eh, vilket ju givetvis är väldigt, väldigt vanligt eftersom man röjer deras identitet plötsligt mm -hmm. <laughs> mitt under pågående vi inte någon jättebra idé eh, och i och med att de här och så läcker, det är ju någon som sitter och läcker namn då kontinuerligt och de här agenterna börjar dö eh, sen är det ju också ett stort attentat mot MI6 huvudkontor mm -hmm. eh, dessutom ett stort bombattentat vilket gör att det tar hus i helvete, kan man väl säga. Mm -hmm. eh, och hela regeringen och alla som diskuterar för nu är det en nationell kris. liksom. Eh, och det accelererar ganska fort. Ja, det gör det. Eh, och min första tanke var att, lyssna, att det kommer att vara så här stort överflödigt hot. Men det jag gillar sen är just att man lyckas att ta ner det på en soppas. Personlig, personlig nivå mm. som, har, som har lyckats. <laughs> ja, verkligen. för att det, Som sagt, det börjar, det, i början så ser det fruktansvärt stort ö, oöverskådligt, och oöverskådligt. Eh, och sen längre fram så visar det sig att det handlar bara om en enda man. Mm. Men det är inte vilken man som helst. Utan det visar sig efter många om och en igen, fet spoilervarning, att det är M's son. Och han har ju då... Eh, en vart agent. Ja. Och anses ju att han blev, blev övergiven. Eller mm. han blev ju lämnad. Vilket han faktiskt blev. Det är ju ja. det som är det riktigt hemska. Men det har vi ju sett. Det är det jag, det är det jag gillar med den relationen där. För vi har vi har sett det tidigare. Att M är benhård. Mm. Att blir du lämnad så kan vi inte hjälpa dig. Vi såg det i Brosnan-filmen. Precis. Mm. Inledningen av Diana The Day Det är precis samma sak där Där blev de till slut tvungna att eh, hämta ut honom mm. Men hade egentligen, det säger hon själv De hade egentligen inte velat göra det Nej, för det har kostat för mycket Men, Och här var det samma Situation, han hade blivit tillfångatagen. tagen mm. ehm, Och det slutade med att till slut att Han insett att de kommer Inte att rädda mig Och försökt ta livet av sig Med hjälp av den här eh, cyanidtabletten Som de alla får I Tenna Och det hade inte funkat. Han hade blivit vanställd istället. Mm. Och då har han givetvis ett fruktansvärt hämndbegär. Mm. Så det är ju det det handlar om. Och där har vi ju där har vi en sån grej. Om man går in och börjar analysera det så kan man ju tycka att det är lite okej. Okay. Eh, hur har han fått all den här inflytandet som man har? För att han har ju kontakter inom allt möjligt i gangstervärlden och mm. inom Londonpolisen visade det sig framåt slutet. Liksom och för att han har fått tag på uniformer och bilar och liksom allt möjligt. Men då tänker jag spontant så här. Han är en tidig agent, han är tränad att mm. infiltrera sig. Och dessutom att han är en expert på datorer och på hacka eh, olika säkerhetssystem och sånt där vilket också kommer fram. Så att om man tänker på det ytterligare ett steg Så, är, så ser man det kanske inte som så stort av ett problem, för att jag vet att under filmens gång så tänkte jag inte på det. Mm. Men sen efteråt så började jag tänka, men vänta lite nu, hur kunde han få, Och sen tänkte man ytterligare ett steg som, okej okay, de förklarade inte på, på grund av att det finns egentligen ingen poäng med att förklara det. Nej. Och jag tycker inte alls att det, det är någonting som är relevant att sitta och analysera sönder för handlingen. Alltså, Nej. Jag tycker inte det. Um, men det blir så bra. Eh, jag tycker att han, Silva som han heter då i, i filmen eh, han gör en fruktansvärt bra bondskurk. Och jag älskar också att det återkommer äntligen i den här filmen eh, som jag har saknat lite i Casino Royale fanns det väl deras, det? Att de satt och psykade varandra med det här pokerspelet. Men här återkommer det verkligen det här mellan huvudskurken och bond. De här mötena. Mm -hmm. Ja. när de möter varandra och när de liksom de här samtalen Precis. de här mentala utvärderingarna och vem har övtag nu och vem mm. är, du vet sådär Precis, det är, det är en väldigt stor del av, av de scenerna och det fungerar mm. jättebra Absolut mm. och jag, jag tycker personligen att han, Silva, han var riktigt obehaglig mm. eh, Samtidigt är... som han är väldigt, väldigt trevlig och charmig. Men det är väl kanske just det som gör honom obehaglig. Samtidigt är han ju fruktansvärt oberäknelig. Ja. Och han har ju inte några spärrar kvar. Nej, det är ju det, det man väl visar det. väldigt tydligt att han har absolut noll betänkligheter att göra precis vad som helst. Ja. Eh, så att, och det är ju det som gör honom. Han är, han är nästan lite för trevlig alltså när han sätter den sidan. Det, för att det blir mm. så där. Men... Och du träffat honom liksom i mindre än en halvtimme så vet du att han kan vända på en tvåöring. Mm. Det, det finns liksom inga sätt att, att läsa av honom i förväg. eller veta Han går bara på egna intressen. Han går, alltså, det är bara hans egna mål som gäller. Och det har blivit liksom en så stor sak. Mm. Att vad som helst som kommer i vägen. Det är liksom bara att eliminera. För att det är skitsamma. Mm. Mm. För jag har lidit liksom Exakt <laughs> Och sen just att han är så Fruktansvärt Intelligent och manipulativ mm -hmm. För det tror jag verkligen att han är Och jag tror också att det är därför han har lyckats Det är så han är ju en skitduktig agent i sig. de ju att han var ju en av de, Han var ju jätteduktig när han var agent Men också Jag tror också att det är också en de här, Att han har lyckats infiltreras infiltrera sig så mycket Det är att han är fruktansvärt Manipulativ mm -hmm. Och det tänker jag på den scenen när de går och de har låst in honom där och de ska iväg och äntligen på den här eftergången och allt vad det ska få höra. Och så bara går de där. Och när det klickar till hos dem liksom fast... Shit! Han har planerat att vara här. Mm. Vi, är, vi, vi fullföljer hans plan nu. Det var liksom... Jag tror vi att vi har varit smarta och låst in honom. Det var precis det han ville. Mm. Så. Och, och när den tanken... Alltså då... Där du verkligen hur fruktansvärt välplanerad han är. Och att han har verkligen kontroll även när man tror att han inte har kontroll. Liksom. Precis. Och där visar det också väldigt tydligt på hur farlig han faktiskt är. Ja. Men där får ju Bond också då tillfälle att eh, faktiskt grusa hans planer även om han nästan lyckas. Mm. Eh, men, och där har vi ju den här, för det, det är en väldigt väldigt spännande scen och det är väldigt, väldigt mycket stämning som bygger upp till det. det är, mycket uppbyggnad. Det är väldigt mycket som går på där. Eh, och jag tror nog, hade det varit en äldre bond så är det inte omöjligt att den hade slutat efter den scenen. Att de hade gjort upplösningen där. Mm. Men det gör inte den här, utan den går vidare och gör någonting eh, helt annat. Ja. Eh, nämligen så att den isolerar både Bond och M. Mm. Så Och det är också en sån här väldigt fin passning som de gör i med att han letar upp ett gammalt förråd och plockar fram en, en av deras gamla Aston Martins som mm. är exakt samma modell som den de hade i Goldfinger med samma funktioner och allting. Mm. Vilket är väldigt roligt som man till och med får tillfälle att använda lite av. Mm. Eh, och så åker de iväg till hans barndomshem mm. och väntar in honom. Så istället för, okej okay, han är så fruktansvärt välplanerad. Mm. Det finns bara ett enda ställe där vi kan möta honom och det är där jag har kontrollen, där jag känner till varenda skrymsle och varenda vrå. Och varenda liten egenhet i det här huset. Liksom. Precis. Ja. Och då blir det liksom en helt annan typ av action och en helt annan typ av spänning än vad vi har sett i någon Bondfilm tidigare. Det är väldigt unikt faktiskt. Mm. Så att istället för att man kommer till huvudskurkens stora hemliga ställe eller högkvarter ja. så kommer man hem till Bond istället. Precis. Det är också en, en av de här sakerna som gör att, att det dras ner till jorden och blir mycket mer personligt och det fungerar, det gör det, verkligen. Det enda som ställer till det är lite grann ja. och det är ett av de enda riktigt stora problemen jag har med filmen, men det är för att jag är PT mm. <laughs> egentligen. Det är just att det visar sig ju, givetvis att han eh, har, ju, har ju bott där med sina föräldrar och så där, Och det visade sig att han faktiskt heter Bond. Ja. Och det reta mig lite på grund av att vi, särskilt i Casino Royal, för där börjar de ju liksom antyda lite det ännu mer. Mm. Eh, som vi pratade om i förra avsnittet också. Att, man att är Precis, man ärver rollen som bond mm. när man blir agent. Att de väljer ut någon som passar för den här typen av uppdrag, den här typen av infiltration. Och den här personen får bli bond. Och det, om man har det synsättet så passar det för alla filmerna. Mm. Det finns liksom, alltihop utspelar sig i samma värld. Mm. Det är inte en och samma person som spelas av flera olika skådespelare. Utan det är flera olika personer. Det är flera olika personer som är Bond vid olika tillfällen. Precis. Vilket de gräver under lite här genom att visa att han faktiskt heter Bond på riktigt. Ja. Och det förvånar mig för att tidigare så har de ju har de definierat andra agenter som har haft andra namn. Mm. Så det Det var lite synd. Det var lite synd, men Fast det är någonting... när jag satt så valde jag faktiskt att släppa det. Mm. Så jag tyckte att, att resten var så bra. Så jag tänkte att jag förlåter dem faktiskt för det. Men jo. det känns lite, lite klumpigt när man har tänkt på så mycket annat. Precis. E, att snubbla på just den detaljen. Och jag tror för att det, det som händer är ju också när de kommer till att de möter eh, han som har varit skogs... Eller som mark... Skogsväkter eller vad man ska säga, att han har ja. han hand om marken och skogen där runt omkring. Eh, ända en bond, var, var liten. Liksom. Så de känner ju varensen han var pojk liksom. Mm -hmm. eh, Kincaid Cade. Och, eh, och jag är för, för att han hälsar ju på honom, han känner ju igen honom direkt när han kommer vara till. Han sitter med sin gamla höglig och allt vad det är liksom. Mm -hmm. Hela det stuket Ni kan tänker jag själva. Att Och där tycker jag att det hade varit så fint om han hade sagt hans pojknamn. Mm. Alltså att man hade fått höra vad han heter egentligen. Exakt. <laughs> Bara för att verkligen. För då känner man det här att han har är jättetuggt. Hans liksom, och han eller drog och allt och hej Och, hå, och han har verkligen stålsatt sig och försökt tvätta bort allt sitt förflutna och gått in i den här hårda gentvärlden. Mm. Kanske också för att han får utlå för frustration och sorg och allt i i det. det, blir det precis, för då, hade, då hade han kunnat svara någonting liksom i stil med att det var mitt förra liv. Jag är i Bond nu. Eller liksom... Ja, is är James now. Eller... Ja, precis. Ja. Någonting sånt. Eh, men det hade bara varit en så fin detalj. Eh... Å andra sidan så skulle man kanske också kunna tänka sig att det kanske är någonting som passar bättre för oss som faktiskt har sett alla de tidigare filmerna. Ja. För att om det här skulle vara ens första Bond-film mm. så kan det låta väldigt konstigt. Men vänta nu, är han inte Bond? Mm. Och då kan man bli väldigt förvirrad. Men det, jag tror nog fortfarande att det hade funnits ett sätt att göra det på som kan tillfredsställa alla. Men så, det är en detalj. Mm. Och, och nu, nu är vi väldigt inne i den här snurren i att vi precis har sett igenom alla. <laughs> precis. Och det tror jag, det pratade vi om också. Jag tror att det var väldigt bra. Och det, mm. det rekommenderar nog nästan att folk gör Man, om man har möjlighet, ja. vill säga. Det tar ju lite tid att ta sig igenom 22 <laughs> filmer. Men jag tror nog att det är värt det. Därför att den här filmen verkligen förvaltar filmseriens historia på ett väldigt bra sätt. Och jag tänker bara på en sån detalj som så när det är med på det här eh, stället där jag pratade om innan. När han träffade den här vackra tjejen med det svåra namnet. Mm. Eh, och han ska gå därifrån när han börjar slåss med en av de här under, ja, the bad guys. Och de hamnar ner i den här gropen med de här Komodo-varaner tror jag det är, faktiskt. Ja, precis. Mm. Eh, och där kände jag också. Det är också en sån här passning till alla de här scenerna där folk har hajtankar och ja visst. Allt. Alltså det, det är också en väldigt snygg passning bakom. Men det är Så fortfarande de en, mo det. Det är en modern, och kanske mer realistisk version av det. Ja, och det var inte fiska den här gången. Men det var inte liksom. Precis. Alltså, men det, det fanns jag... väldigt många tillfällen där. Mm. Vi kände igen någonting och skrattade hysteriskt åt det, och man märkte att folk omkring liksom inte skrattade de två åt. <laughs> så, så vi fick nog ganska mycket extra dimensioner bara för det. Ja. Tror jag faktiskt. Men det, men det är mycket som är snyggt, det är faktiskt det. Och, och sen alltså rollprestationen överlag tycker jag är bra. Mm -hmm. um, jag köpte verkligen Ben Wishog, eller hur man säger, som, som Q. Um, Ola Rappas. Rappas. Mm -hmm. han, var, han var faktiskt riktigt Jag gillade små scenerna mellan dem. Det var väldigt imponerande faktiskt. Väldigt visuellt snyggt också. Och det var också någonting som påminde väldigt mycket om särskilt de här. Den här scenen när de slåss på tågtaket. Mm. Den kändes fruktansvärt mycket som de tidigare Connor i filmerna. Mm. faktiskt, och det, det var nog mycket för att det är den här miljöerna när de är på och det är, de har dessutom på sig nästan 60-talsstilskostymer ja. så det så bara det det var direkt en passning till de gamla filmerna jag tror jag däremot inte att han har en enda replik i hela filmen där, Utan något ouch. Det ja, men, ja, men. <laughs> men jag tänker också på den en slags målscenen uppe i hotellet. Alltså visuellt ja. så är den fruktansvärt snygg. Och det, det är definitivt någonting som är nytt och modernt. Mm. Och väldigt, väldigt snyggt gjort. Alltså, överlag en fruktansvärt snygg film. Mm. Väldigt, väldigt snyggt filmad. Definitivt. Eh, och det gillade jag också där. För att... <laughs> Ett, ett problem jag har haft med Daniel Cricksbond är att han är lite snabb på att ha hjälp. folk. Mm -hmm. um, han skjuter första frågan sen. <laughs> det gillar som det var... Utan, jo men det var väl skönt som de så såldes också när bara gå in på ett rum och så pangar han Och så tänker man bara, men du skulle inte höra Om man hade några uppgifter för Ja han var kanske. väl dessutom till och med där för att Försöka klämma honom, in. klämma honom på information precis Så går han in och bara skjuter honom först man bara, ja. Men det var inte så smart eh, Skjuter med benet eller något så han kan springa därifrån Men i alla fall eh, Så det, det, där fick han också lite upprättelse Från min sida När han eh, Ola räpas han, han håller i honom och mm. faktiskt försöker ja. i alla fall <laughs> föra någon form av dialog Exakt. där. Mm. Det var en sen... annan sån liten passning just i den scenen som jag tyckte det var lite kul det var en liten detalj där när han ska följa efter honom i hissen. Mm. <clears throat> för att hela den move han gör där för att klamra sig fast under hissen som han gör, det kändes väldigt, det kändes som Batman. Och jag tror nästan att de kände det själva filmmakarna för att musiken som spelas då känns också väldigt mycket Batman eller väldigt mycket The Dark Knight specifikt. Men sen också, alltså nu har vi ju varit inne mycket på det där att, ja, Man åkte bons barndomshem istället för det här högkvarteret. Så, fast det stämmer ändå inte riktigt. För jag tycker ändå att det här lite smågardna, det här lite egna bubbelvärlden liksom, hos eh, Silva. Det finns ändå i och med att han har ju ockuperat hela den här ön. Ja, det är sant. Eh, han har ju, och det är ju den här, här tjejen säger också. Att... Eh, Han tar precis vad han vill ha mm. eh, Och nu började han någonstans Där han kunde liksom vara lite lugn och ro Och hålla på med sitt teknik Data grace Och vad gör han då? Ja men då kan han ut till en ö Och säger Nej men nu är det jättefarliga utsläpp och grejer här Så ni kan inte bo här Och vips så evakuerar ju alla på någon tid Och så har han sin egen lilla liksom, Eget lilla eh, paradis där Kan man säga mm. eh, Och det är också så sådär så det, det saknas ändå inte Han har Nej. ju ändå sin högborg. Han har ändå liksom det där lite udda. uta. Men igen, med. man väljer att göra någonting annat med det. Också kanske någonting som känns mer naturligt. För ibland när man kollar på de andra det, Hur 17 har du kunnat ja. bygga upp allt det här utan att någon har märkt det. Kena. Mm -hmm. Nej, men alltså, <laughs> någon borde liksom ha sådär. Mm -hmm. Så det är också en väldigt snygg lösning på det Att han lurar dem helt enkelt mm. Han använder folks rädsla för att få dem därifrån Ja Det är klart att jag inte stannar här med mina barn Om jag tror att det är liksom Att vi kommer att dö inom en vecka Nej, precis, det, precis. det gör man ju inte Och då är inte heller någon som åker ut och letar Nej Eller hur? Det är ingen, som vill, det är ingen som vill ta sig dit liksom, när man tror att det är så en väldigt bra täckmantel Definitivt Snyggt Så, så det är väl det som Jag tycker inte är det som definierar den här filmen Över lag mm. det, det, Den är smart de, de har gjort kreativa Lösningar Och tänkt nytt kring Något som egentligen är då 50 år Precis. Men det är också väldigt väldigt mycket Passningar till det gamla Och mm. då kommer vi igen tillbaka till det här eh, Slutet Och det är de är den allra sista bitarna Mm Och då förstår vi verkligen att nu går de tillbaka till det gamla. Nu är det verkligen bond så som vi kommer ihåg det på alla sätt. Mm. Därför att det visar sig att hon iv som har varit med från början. Eh, nu har bestämt sig för att hon inte längre ska vara. <går> hon ska fält. inte vara på fältet, hon ska vara eh, sekreterare istället. Mm. Och det visar sig att hon heter manny Penny i efternamn. Mm. Så där har vi en stor grej. Sen eh, också, det är ganska tragiskt, så, men M dör ju i slutet. den M. Och jag gillar det. Eh, hon, och det, det är ändå skönt. Hon fick faktiskt ett värdigt avslut. Och jag kände så här först. Min första reaktion var, när hon gått igenom allt det här besväret <laughs> för att rädda henne, hulle på sig. Nej, men alltså så. Mm. Eh, och jag känner att var det verkligen nödvändigt? Sen konstaterar jag att jo, men det är nog faktiskt det. Eh, ja, hon behövde faktiskt det. Jag, jag går med på det. <laughs> nu men lite sådär. Eh, för att och det jag gillade med, med just det var att hon får verkligen någonstans sluta som hon har levt om man säger så. Mm -hmm. Hon fick liksom följa sin övertygelse ända in i det sista. Mm -hmm. Och som du säger, alltså Väldigt värdigt. Blir det faktiskt så att hon, hon hon gav aldrig upp det hon trodde på. Precis. Så istället så kommer då M och ska hälsa på den nya Ms, eller Bond kommer, ska hälsa på den nya Ms i, i hans kontor. Och det är precis samma kontor med samma läderdörr <laughs> liksom med den här stoppningen, så, som i de gamla filmerna. Och det visar sig då att det är Ray Fiennes som har varit med även tidigare i filmen Så att han är typ säkerhetsrådgivare eh, eller ja. säkerhetsminister, någonting i den stilen. Och nu är han den nya M. Mm. Eh, vilket också är då, okej, okay, väldigt, väldigt tydlig tillbakagång till det gamla. Vi har eh, man... <laughs> Precis, Vi har en manlig M, vi har Manny penny, vi har den här klassiska Bond, så som vi kommer ihåg honom. Ja. Då är bara frågan vad de kommer att kunna göra med detta. Jag hoppas verkligen att de kan göra den nya M till en lika stark karaktär som Judi Dench M. En lika intressant i alla fall. Alltså du vet att han ändå får vara en karaktär så att de inte helt nu bara släpper och låter honom bara ge uppdraget och så var det färre. Precis. Det hade varit synd. Verkligen. Um, så det, det kommer bli fruktansvärt intressant att se vad de kommer att, de, att göra framöver jag tycker nu. Jag tänker så att i och med att de låter Q ta plats redan så kändes, skulle det kännas att nu har de redan etablerat hon för han var ju med ganska mycket i filmen överlag, ja, med BVM här. Så att jag... Det, och det är ju det, det som är så fint. de bara gömde honom inne på ett kontor nu helt plötsligt. Och så det är det som honom. är så fint för att det är, det är inte så att de bara slänger in detta bara för att det ska vara utan alla karaktärerna är verkligen väldigt väldefinierade och får, får vara med mycket i filmen. Mm. Och det jag gillar också är att de etablerar ju honom som lite... alltså Jag kan ändå känna att han går lite i den form han är också den här att han, han är nog inte så rädd för att ta till lite okonventionella metoder. Eh, jag tänker på när Q Och någon andra, vem det nu var. När de står så ska de ju lägga ut ett falskt spår för Silva för att de ska liksom, mm. kanske få honom lite mer. Och det får man väl egentligen inte göra så som de gör. De gör väl lite så här illegalt, eller man ska säga. Mm. Eh, och så ska de låtsas att de inte gör det. Och då kommer han ju kommer han in där, Mallory, ja. precis. Och, och vad gör ni, liksom? så äh, men vi typ dricker kafé. Nej men <gör> <gör> han bara ja, håller ni på att lägga ut spår för att, mm, ja, okej. Mm, jo, men det är vi, han bara Ja ja men typ Säg inget till dem och de bara får komma för att helvetet <gör> Men man märker ändå på att ibland måste man bara göra det som krävs. Alltså oavsett vad reglementet säger, ibland måste man bara agera. Mm -hmm. Så jag tycker inte att det verkar lovande. Absolut. Så det, mm. det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Mm. Så från att ha varit oerhört tveksam till framtiden för bondfilmerna så är jag nu plötsligt väldigt optimistisk. Och det jag känns lite detsamma. Det känns jättehärligt. Alltså jag kan säga det är, det är inte ofta man går ut från bion Och verkligen känna sig så fruktansvärt tillfredsställd som jag gjorde efter vi hade sett Skyfall. Nej, För det gjorde jag. jag. Jag håller med, jag håller det, med. Det gjorde jag, jag, jag verkligen. Jag var både den kvällen och dagen efter var jag helt. Eh, och jag satt och lyssnade på den här låten idag också. och liksom, du vet, eh, så. <laughs> så jag håller med. Det var en väldigt bra upplevelse. Sen tror jag fortfarande att det kanske är lite för att vi hade så pass låga eller knappt några förväntningar när vi kom in i det. Och då kanske vi upplevde det starkare <går> än vad andra skulle ha gjort eh, om man kommer in med andra förväntningar möjligen. Eh, men för att jag tror ändå att om man ser den här igen om ett tag så kanske mm. vi inte skulle tycka att den är lika bra- Så, och jag försöker tänka lite på det. Var, var ligger den egentligen om man ser det på mer kritiskt sätt? Är det här den bästa bond som har gjorts? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte alls. Nej. Däremot så är den bland de bästa. Alltså den är nog topp fem om inte kanske till och med topp tre. Om man säger så här, var den här, den här vitamininjektionen som Bond-serien behövde just nu? Definitivt. Ja. Så att det, det är väl det som ju är det stora stycket. Den kom verkligen mitt spot on. Liksom. Den kom precis när den behövdes, ja. helt klart. I, I en serie som kanske kändes som att den var på väg. och, och, och... slira iväg lite åt ja. fel håll. Men å andra sidan, vi måste komma ihåg att det här är inte första gången det här har hänt. Nej. Mm. Det är definitivt inte första gången. Se hur det var med dalton filmerna mm. Det var nästan exakt samma eh, händelseförlopp som gick där. Skillnaden var att där var de tvungna att... Eh, Dels vänta ganska mycket längre tror jag. Eh, jag kommer inte exakt hur långt ihåg, hur, ihåg det, hur långt det var mellan filmer där i alla fall. Men då fick de till och med byta skådis mm. för att hamna på rätt spår igen. Mm. Eh, och här har de fortsatt att köra på, nej vi ska köra med den här killen. Det har, funger det har fungerat. Han fungerar bra som skådis utan det har varit andra saker som har varit problemet. Mm. Och nu ska vi visa att det är så det är. Och det har de gjort. Så jag är övertygad på jag det också och väldigt nöjd. <laughs> och det hoppas vi att eh, alla andra kommer att bli också. Ja. Så det, det är tummen upp, går sedan om ni inte redan har förstått att vi <laughs> rekommenderar den här filmen varmt. <laughs> <laughs> och jag tror att det är en sån man ska se på bio. faktiskt. Ja, det ska man. Hela den inledande actionsekvensen, liksom när de kör med motorcyklarna där på, på taken i Istanbul och allt det där. Alltså det är... Ja. Det är en upplevelse. Och som sagt, hinner ni så, så laddar du upp med lite andra i förväg. Yes. Om det finns tid till det. Precis. Nu får det räcka. Nu får det räcka. <laughs> Vi hörs nästa vecka. <laughs> Precis. Och fram till, dess, fram till dess, om ni vill höra mer av oss fram till dess så kan alltid lyssna på gamla avsnitt. Det finns på vår hemsida popcorn.com p o -p, p k o r n Och där finns länkar till alla möjliga sätt ni kan tänka sig att vilja följa oss på senare vi kommer med nya avsnitt. Det vill säga typ iTunes, Facebook, Twitter, Google+, Youtube. Men ni kan också skicka oss brev, e-mail. Brev at i den adressen. Right! Vi ses nästa vecka. Tack för oss! Har det så bra!